Коні. Кінь – довгоногий савець з одним копитом на кожній нозі. Нині у світі існує понад 100 різних порід коней. Цифри і факти. Римський імператор Калігола дав своєму коневі інцитату звання консула. Дуже важливий пост у давньому Римі. У древніх предків коней було по 4 пальці на ногах, а ростом вони були з лисицю. Спосіб ходичі бігу коня називають алюром. Алюри бувають від найповільнішого до найшвидшого – крок, рись, галоп, кар'єр. Зріст коня вимірюють у долонях. Долоня дорівнює 10 сантиметрам. Більшість травоїдних савців парнокопитні, тобто на ногах у них по 2 чи 4 пальці з копитами. У коня ж на кожній нозі всього по одному пальцеві копиту. Завдяки цій особливості, а також довгим і міцним ногам, коні швидкі і невтомні бігуни. Вони ідеально пристосовані до життя на відкритих просторах, де нікуди заховатися від небезпеки. Дикі коні. Коні стадні тварини. У природі вони живуть табунами по 10-20 особин. Кобили самки коней звичайно досягають зрілості удво трирічному віці і народжують по лошаті на рік. Колись табуни диких коней гасали степовими просторами Східної Європи і Центральної Азії. На них полювали вовки та інші хижаки, а також люди, які харчувалися кониною. Але близько 6000 років тому людина почала приручати коней. Кінь Пржевальського Невдовзі поголів'я одомашнених коней почало збільшуватись, а диких – скорочуватись. Спочатку було три види диких коней, але на кінець 19 століття зберігся тільки один – кінь Пржевальського, який живе у віддалених куточках Монголії. Зараз у зоопарках різних країн налічується понад 700 коней Пржевальського. Тяглова сила Коней розводили для різних цілей. Деякі від початку були тягливими тваринами. Їх запрягали в плуги і вози. Зараз на світі понад 100 порід коней. Серед них є велетні, які виростають до 2 метрів у холці, низькорослі поні і навіть мініатюрні породи на зразок фалабели, ростом заввишки з собаку. Професії коня Зараз коней можна зустріти на всіх материках, крім Антарктиди. У багатьох країнах вони так і лишаються тягловими тваринами. У Північній Америці їх почали розводити з середини 19 століття, а австралійці і по сьогодні зберігають породу коней, виведену ще першими поселенцями. Крім того, коней сьогодні використовують у кінній поліції під час церемоній, для занять спортом і туризмом, чи просто їздять на них верхи для задоволення. Але найбільшої популярності набули перегони і скачки. Більшість порід верхових коней – нащадки старовинних порід арабських скакунів. Біг коня Кінь може рухатись кроком, рисю і галопом. Під час галопу всі чотири копита на мить відриваються від землі. Найшвидші скакові коні на коротких дистанціях біжать зі швидкістю 65 км на годину Будова коня Зовнішній вигляд і фігуру коня називають екстер'єром, а частини тіла – статями Будова скелета коня відповідає породі Наприклад, у важковаговиків широкі великі кістки, які можуть витримувати великі вантажі а у скакових коней кістки подовжені і тонкі. Будова коня. Тім'я, чубок, морда, груди, копито, мичка, коліно, передпліччя, плече, стегно, ріпиця, круп, бік, спина, холка, грива, гребінь шиї. За різцями передніми зубами коня можна визначити його вік. Чим тварина старіша, тим вони довші і сильніше випирають уперед. Коли коня запрягають, у проміжок між різцями та молярами вставляють мундштук. Залізні підкови захищають копито коня від стирання обкаміння та твердий ґрунт. Підкови слід міняти через кілька тижнів. Перед тим, як прибити нову підкову, підпилюють і вирівнюють копито, що відросло Будова копита П'ята Стрілка Стінка копита Основа копита Підкова Сучасний кінь спирається тільки на один палець копито А дві малогомілкові кістки по обидва боки від великої Рудименти інших пальців Будова скелета ноги коня Скакальний суглоб Велика гомілкова кістка Мала гомілкова кістка Довга бабка Коротка бабка Копито Родина конячих Усі тварини, які мають по одному копиту на кожній нозі, належать до родини конячих. Шкура зебри, дикого африканського коня, немов розмальована чорними і білими смугами. Віслюк менший за коня, у нього довгі вуха і, як правило, сіра шкура. шотландські поні – маленькі коники з густою шерстю і довгими гривами. Кінь Пржевальського – єдиний збережений вид дикого коня. Чимало змагань на родео в Північній Америці, наприклад, боротьба з биком, вимагають майстерності та вправності ковбоя. Коні, які беруть участь у конкурсі, повинні одночасно володіти силою, витривалістю, сміливістю і вправністю.